فمن تبع هدايا فلا خاطر عليهم ولا غنيا سنور والذين جفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون يا سوره بقرہ سلوری سیوا اولی سکی اسباد توحید او پای کی شلایات نو او غدری بابونه وا اول باب کی شلایات نو پای کی بیان دفیرکو 300 مومنان کفار منافقین داغي صفاتونه حکمونه دو ډلو ته مثالونه بیا دویم باب دی وشت میاتن شروع پدې کې 19 آیاتونو پدې کې اصل داوود او تویه لفظ او بدون سره 파ید دلایلو پینځه او 파غ دللی وحی زجر بشارت د فدو شوبه دゼنا دویمه طریقہ بیانې یو طریقہ د اثبات د فارو منغ ویلو کې چې د اسباد ده توحید د فارو قرآن گنه طریقه زگر کئی یو طریقې مخکې بیان کلا بلا دللا او ده زینا دویمه طریقه بیانی چې دغم نمنی نو دویمه طریقه د اسباد نیمتونو چه گورا مادر بانی سورا نیمتونوی سالونکری ظالما تاغا نمنی نیکه یو قصده چا غستا خلاف که خبره نمنی شاگر ده نو ټول بچې دې چې کور وولې زم خلاف کې ته چې ماشوم وي ماستاخه تربیته کو په خځه کې می تعلیم دربانو کو بیا می د لا ګورا بیا کو کتابونه می د لا غستا د سلوو کو دامه کو دامه کو او زم خلاف کې شاګرته وی چغالې 16 سال می د سلوو کو داله کتاب د لا نزدک په مسلې پوه شوې زم درکو دارنګیو څه دې تاو مرې کړه او مظالم اوله جما خلاف کے ما تخ په اړه مې نو الله وایي او زموته نو طریقې غره چې په دلایل و نشوا لې یو نعمت مې درباندا او چې د نشنا وجود ترا اوس ته وستا وجود نو دنیا کې ته چا په جاده چپلانه و راځي او دنیا کې په وخت نو تعلمات دنیا کې وجود درک کو کوتمواتا فاحياكم او دویم دا شه حز دنیا <سؤال> ش سوړه سیزونه نو عاماستاسو د فریدې پیدا پډاکړو هو الزی خلکلکم ما فی الارض جمیا او درې نعمت تاسو نیکو ما عزتمن کوو گویا که تاسو می عزتمن کړی وې یکه د چا نیکی عزتمن کېدل دا غي عزت منزيله ولیک تاسو نیکم مشرا دی عزتمن دو نوم پاغستر که تاسو ته ګورو چې تاسو عزتمن دی دا نشته البصائر <سؤال> شیخ ايته سپین کوله اصل اورم استادو د نکنه لغزه شوی او هغه کو فتاباله دا غنیمه تونه بیان کیو سا کیف تک فرونا او من مس کی عز الملائک دلیل نقلی چدا مسله د فرشتونو مسابل توا اغم د بیان کړو کیف تک کی فر د پاور د استبداد راځي ولی کفر کوي تاسو بالله پيوالد الله بالله په حکم دا الله حکم او عبادت ربكم ولی دا غي انکار کوي ولی انکار کوي بالله پيوالد الله په حکم د الله وکنتم مواطن وي تاسو مل فاياكم استیکړي امل خوالي چا ول نو چاولنو نو مر لکم ځای نشو اموات پمانه د ادمن سره وې تاسو اموات نشته ها اېم نک سیر وې مر پمانه د نشته من نشتو نشته پایا کو نشته کې تاسو لرا موجود ترا واستې صورت ده اور باول کې راځي حالت علی الانسان هینو من العرب راغلی په انسان سان دغه کته ګوره سبق ته پړیدا تاقیر آغنی دی یو وقت زمانی پا انسان چه نو اده ماشتا که نفا حیاء کم نشتیک تاسو بیا امریکی بیاب جوندی که بیاب خاص اغطا تاسو پورتا که کس تروجه انوا پسکولی شئی گورا دو زل او دو زل مرگ دی یو زل مرگ نشت بیا دنیا ترالی جوندی شوی پا اغا جون دی دنیا کی جون تیراو او بیا مل شوی او بیا جون دیکی گی پا میدان دی قیامت بانده نو یو زل جون دنیا کیو چه انسان په اغا لوی زندگی زن نخیسته کولا او دویم اغا جون چا خیسته زندگی دنیا کې زن نخیسته کڑی وا آکی جون تیرو رو دو زل جون داشو او دو زل یو گیو نشوی او دوی مرګ دنیا کې چذربان دا مرګ راځي او دا قران ذکر کې چې دوزل ژوند او دوزل مرته سورته مؤمن وګوري آیات نمبر 11 ربنا امتنسنته نی وایه تنسنتهن ربنا اې زمنګربا ملو دیګلو دوزلا وایه تنسنتهن دو او ژوند نو دوزلا مرګ او دوزلا ژوند ربنا امتنสนتيني وهيتنสนتين ربنا امتنสนتيني وهيتنสนتين يجمن ربا پاترفنا ملوکلو ظلا لوکوزلا مر يونشو نو مرگو بياد الدنيا کي ملوکلو دا مر ضوا او دزلا جون يود دنيا کي جون ديکلو او قیامت کې ژوند دی خو د قبر ژوند هغه کامل ژوند دی چې حساب نه دی کله قبر ژوند حساب کې نبیا سو ژوند نه جوړیږي درې نو قرآن دایا دا سره بیا خلاف راځي بیا خدریز نه ژوند شو ته فوزو کې آیات یې نه کړې دا آیات ني اترنت منی د قرآن ښکارو خلاف خي او داوي منګا ژوند منو ٹھیک ده د خپل مشر منې د دیوبان مشرع عالم شیخ الهدیس مولانا محمد رضا پدزیوی ګورو محمد شار ورشا کشمیری رحم الله د مشر مشرب دعوت تفسیر د قران مشکلات القران نه هم صفه کې پدزیه لیکي کنا اغا وګوره اغا پدزیه لیکي وې تعلق رو بابدن در دنیا ستا تعلق درو د بدن سره په دنیا کې دی و, و در قبر تعلق درو اصلا با بدن نهستا هیڅ نهستا او په قبر کې چکم تعلق درو نه غا د بدن سره نه نو چې د بدن سره نه دی نو ژوند نشکره ژوند په قبر کې فاطالقدیر ذکر کړی دی بقدر ما يتعلم و يتلذذ دو ر ژوند په قبر کې چې کوم نه کمل ده هغه په मजा خو نه ګټ ملاوي چې کوم بدمل ده نه هغه دغه مناسبه یتا علم درد ملاوي چې څو نه دا سزا ده بس خو کامل ژوند قبر کې نه ده زکه الت روح ب با بدن سره تعلق نشتا او جون اغه چې د بدن او روح دوالو سره جو دنیا جون اغه د بدن او دا روح سره ده د اخرت جون اغه د بدن او دا روح دوالو سره ده و زن نفوس زوجت کلا چې نفوس به یوزې کې جوړه نه بد نه نا اتم شو دنیا کې مېوزې دي او قبر کې آ د قبر تعلق روح اصلا ب بدن هیڅ نهستا په قبر کې تعلق درو دو اچره دوا بدن سره نشتا. سر نشتا نو چې بدن سره نشتا لجون کامل نشتا قبر کې کامل جون یادو دنیا دے روح او بدن د یا کامل جون د اخرت ته وزر نفوسو جو ویجه د دنیا د بدن او دو روح د او قبر کې صبر روح ده بدن صبر صرف بدن دې روح نه ده روح لين ته تللي او بدن کته خاور ته تللي شته ژوند چې قرآن ویلي دی والا کلا تشعرون د بدن و دو روح دوالو ندے. نوشن ندے نوشن ندے. او روح વાળونه دي نو څنګه دې ژوند نه او قداس ژوند شي د دنیا پشان شان روح او بدن د نو د قرآن د آیات خلاف راځي قرآن کله علاوه کفار بسوي ربنا امت تنس نتهني واهي تنس نته دزلم دزلا ژوند نو چې د قبر ژوند کامل ژوند شه د دنیا په شانتا نو ژوند د نه شو درې یو د دنیا ژوند شو یو د قبر ژوند شو او یو د اخر ژوند شو لته خود قران خلاف راځي بیا او د شاور ارشاد دیو بندیان اسی دیو بندې الکه دیو بندیان یو منګدي دیو بندیان عاقیده مده دیوبند و علماء او خلاف دا دیوبندیمه عمل مده دیوبندیان او خلاف ده او دیوبندیمه پونوم باندې دیوبند نگیږي یار وګړه غو روح بدن تعلق د قبر سره نشته نو چې نشته نو ظلم کامل ده کم نه نشته قبر نو کې منځونه کوي نموس خواله کوي چې روح او بدن واړه یوځی شي علم مسکیږي کنه نو جواز بدن چې پروتې وروته پرواز کوي نو خلک خلقه کوي خلق. ته پوهه کړه د دیو بنديان اجازه دی بندې ما مولود دی بنديان نه مني او زه کومه اذ میلاد النبی ټول علما د دیو بنوي عید میلاد النبی منانا بدت ته عید منا اول د پیغمبر ها او پیدائش باندې مرد دا د بدعاتو نه او دې کوم زديو بندې او روح بدن نشته په قبر کې دېو بنديانو مشوروي او دېو او او زديو بندېو د سنتونو پس اجتماعي دعا دیوبند علماوي نشته کې فاوت المفتي وګورا دیوبندانو له دیوبندو وګورا پتاوا او دې وي شته دېوبندې دیوبند کې نشته دې وي دېوبندې مو زینک کوم او موږ وایو دا ژوند دے خو ژوند برزخی دے وسطم بین دنیا ول اخر دا یو دریم جون دے نه د دنیا دے او نه د اخرت دے زبر حوالہه دی فتاوا علماء بلد الحرام ان شاء الله چې قبر ژوند ادا یو برزخی زندگی دی الله په خبر دی والا کې الله تشعلوم اوشه هن بعد خلق راغی اراده قبول کی ژوند دی او منځونکې الکه قبر کې ژوند شتا منو همنو خود دنیا او داخل ژوند په شا نه دی بهقدر ما یتعلمو و يتلذذو دور ژوند چاغه دا سملاوي راحت او هغه ته سزا ملاويږي داغه د اعمالو په مناسبت سره نور هغه بهترین ژوند د خوشالو او پوره صداګان دا بیا قیامت کې ملاويږي البدا والسناد علامہ کاسانی بهترین کتاب دی تفقه اغا اول جل 200 او یا صفه کلی کی اغه وے فشییدو میتون شهید مرله دو شهید بنلې فشییدو میتون شهید مرله زکه مرله یوکسمو مالو دا غمال تقسیمولې شي زکه وتنكه امراته او دا خذاف نکاب تا ور کولیږي زکمنله د ژوندۍ شریخه دا ور کولیږي چاغه دکان چلے واپار کوي منزونه کوي او د سونه کتابه دا ور کولیږي خو چې ته ژوندې ده قبر کوي منزونه کوي نو بیا دا غ نکاح ته ولی ظالمه تړي ته دا غ نکاح تړي ته دا غ جنازه کوي او اللهم اغفر له حينا و من بيوطم ليس له ظالما په ودږي چې دا امالې ده مالې بلتا تقسیم خزې په نکابل تاواله کې ا وجود الصلاه علیه من احکام دنیا او دا جنازه په کول دا, دا احکام د دنیا نه دی نو زه کومله زه به یوځې تفسیر کوم که خیر ان شاء الله خو کې دا خبره راله چا کړي دا مشکلات القرآن د شاسيب کړي دا شغل حدیث دا دو بند دو غلماء و نمشهر بانی او بیا شر عقید تب تا اغاز کرکی چه جون پا پینزک کسمه ده دو آره پینزک کسمه جون ده مخی مای اوزروی یاد دیکن یو جون ده مورد گیرده ده ده معشوم یو جون ده دنیا تا چراغ ده جون ده دره جون ده, دره جون ده, ده خوب جون دی خوب وینیم د قبر جن پښانت او خوب د ژوند ده ښا د قبر جن علماي پښانت او خوب د ژوند ده څنګه چې خوب ویني او مزه او راحتونو تک اړه ده اصلورم جن هغه د قبر او ده اپینزم ژوند اخرت ته نو دا پینځوواله ژوندونه یو شان دي چې جدا جدا دي تاخو جدا جدا دي د مور د ګړي ژوند هغه جدا ده هوا په نه لګي اکسیجن په تا نه لګي نو خوراک څنګه غذا څنګه هضمی کې متفقته نشته نیده بيمارۍ پټه لګي چې څنګه ته بيمارۍږي څنګه روغيږي هغه بيمارۍ متفقته لګي چې معموله دنیا تر راشي نو بیا اوه ویکسین او طبيات او ټوخي زکام او نزلہ د پینځو شپږ ورځو لانی ادا دوايان شروعوي اول تک کال تیر کی د موخه ګټه کې د بيمارۍ پټه نه لګي که ده پټه لګي چا له ویکسین ته دي چاوه خوراک ورکړه دانه وی چې نه هفته چي دی الله دا آغی بندو بس کوي د خوراک د غذا د بيمارۍ د اکسیجن هغه ژوند د دنیا ژوند نه جدا چې دنیا ته ځاله هغه ژوند بیان نه دی د مور د ګریدا جدا ژوند دی معموله تکلیف داشو نو دا دا دا دا. دا انتباहात دا کونسټر یو ګولۍ او بیا دریم ژوند خوبه خوب ویني خوب د قبر نه جدا نو دی راغې یوه بس دا قبر نو کې ژوند لري یو ژوند نه خبر نه نو ذقدر ژوند هغه نه کیس ژوند دی هرشي پاغي پوره سزا او پوره جزاء نه ملوي دی د بیا قیامت په حضور له بقدر ما یته علمو او یته لزوم کیف تک فرونا ان ول انکار کوی تاسو بالله په حکم د الله وکوم تاسو اموال یو مانا بهر مویدا بو حیان کړی دا وکوم تاسو اموات نه وې تاسو ملوب شرک باندې وقنتم امواتا بشرک او تاسو ملل په شرک شرک درکو نو مرغو په حياتم نشته کیتا سو بتوحید تاسو لا حيات په توحید بلا شو لکه سوره انعام 122 نمبر آیات او من کان میتن فاهنا او کو جنال له نورا آیات او څوې مړ پهلم چکه قران لمو دو توحید نشتا نو غمل له فاه نهو د جندې کومنګ غل را په علم دو قران قران الاول کوم جند ولور کوم دو, دو تم وای وای تاسو ملو په شرک فاه یا کوم به توحید د جندې کې تاسو دا لاف یو وادي سم میتو کوم بیا بملي کې تاسو ها کوم بیا جندې کې تاسو سم ای له بیا به از الله تا تاسو شي هو الذي يونسنشتو شوی تم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله ذاته چ پیدا کړی لكم لام للانتفاع تاسو د فیدې لپاره تاسو چ پزمکې ګری جميعا ټول دا جميعا مفعول د خلقته په اړه نسوي کیږي د دې لپاره فیل حذف ده اي تقيدو جميعا منو عقيده او ساته چې دا ټول دا لد طرف نه اوس دا یو سوال وړاندې چې ار شيخو د فائدې تاسو ته پاره پیدا کړی وې نو دا ما خود فائدې ته پاره نه دي سپېلې و نه خود فائدې ته پاره نه دي للم د فائدې ته پاره نه دي د هغه د شر د الله وې دا هم تاسو د فائدې ما پیدا کړی دي په د هوا کې یو قسم زہریلې ماده ګرزی زہریلې ماده دي اغه زهر ایله سيزونه ما دغه د پاره پیدا کړی لري اغه زهر ایله ماده زهر ایله حیوانات رانشي اغه غي ته د نور خلق ته الله دغه د شرنا محفوظ کړو بچ کړي دا فائدہ نشو دا هم فائدہ شو تاسو د پاره یا بل اعتراض دا راز چې دا د فائدې سيزونه الله پیدا کړی لري معلومی کیدا چې دا شر سيزونه با بلچا پیدا کړی لک مشرکین وبا احرمان د شرواله ګرځاو چې د شر مالک دی احرمان او د خیر مالک دی یزدان نه لاوي د خیر مالک همځه ما او د شر مالک همځه ما او یزدان نه دی مشرقي نو دا ګڼل جو نو والذی خلقلقم فی الارض جميعا الله ذات ته چې پیدا کړی تاسو د فائدې لپاره هر یوشس کې ستاسو فائدې دا تاسو د فائدې لپاره آج په زما کې کې کوم پیدا کړی الله جميعا نو دا ټول د الله تر دا اف نه د مخلوق په دی کې تصرف نشتا سوره نهل دې په زوس کې بلاشي وما ما بكم من نعمت فمن الله آج پتا سو کوم نعمت نو دا ټول د الله تر اف نه دي دا ټول د الله نه دي دا د دا مخلوق په دی کې تصرف نشتا و ربك ما يشاء و يختار ما کان له ملک یرا مخلوق تصرف نشتا غلمر تا په تصرف نه دی ور کړي زماره ثم استوا بیا لا وګرا ثم د پاره د استبد یوسم ل تراخراجی دلته د پاره د استبد دو ثم نہ مخ دور بعید خبر نلا ثم چه د ثم نرسو بعید الله ودا پیدای د ثم کی حضور بعید ندې دوړل لري مګړا او ګوراجي با ولري دا وګړا استوا ال سماي چلا استوا کړي بر نتا استوا مانا برابر دې پر دې په پیدا کولو د اسمان باندې چې دا قسمه کا پیداې خطوره عجيبنه دي دې عجيبه خدا غینا زیاد عجب دادی چه اسمان پی دا اشتو بورا دا چتو بورا یو بل دا پاسا تباقا تبقی پر تبقی دا عجبو گنا استواء دا دا صفاتو دا رب العزت نریب استوا معلومن والکیف مجهولن والیمان بیهی واجبن والسؤال عنو بدتن استواء معلومه دا بس موږ ته او کیفیتی مجهول دے چا لاسنګ برابر دے پس برابر دے موږ ته پته نشتا ایمان پد واجب دی الله ویلی ز موږ ایمان واجب دے او د دې په باره کې بسوار نکید چا نه چا لاسنګ برابر دے وسع کرسیو دا لا کرسی څنګه الله څنګه کینی بیا دی کير ستا په لاس کې دا لا لا څنګه دی ہا د الله د الله په سنگري ننشتا د لننزورہ د په الله و چې وګورم زه نو د الله سترګې سنگري مغدا د الله پته نشتا لیدلې منده نو دغه د صفات او پتو مغته سهولېږي او الله عالم ما يليق بشاني څنګه چې د الله د شان سد برابر دی هغه سې دی مغته پته زمن د لا سونو پشان ندي زمن د صفات او پہشان ندي څنګه زم په لا سونو دي قرسي دي هغه نه ده پاک ده سبحان او پاک ده الله ده نه پوش پس زم په ایمان ده نو ثم استوى بيا او غوراض پرد از بیاړه ربع عيد از چپوده ال السماء پجولول د اسمان ها بیا پر ده په برابر والی داسمان وسو هو نانو برابر کړ دي لرا سبا سماوات نو اسمانه څنګه برابر کړی ملک راځي الزی خلاق سبا سماوات تباکا واسمانه طبقي پطبقي دي پیدا کړی یو اسمان بیا بل اسمان د یو اسمان او د بل اسمان پمنځ کې ډورا فاصله ده سوره چې د زمکه او د لونبي اسمان موند کې فاصله ده بیا بل اسمان د بل اسمان په مسجد دوه فاصله لاله سنت د یو اسمان د بل اسمان مسجد لا پوش د یو نظام دی پړه پیدا غره په سارش دی پوش وو وا د الله یو نظام دی بڑا وخته وو وا او د پر یو شری پویا وګوره او نو خالق د ارس زمینه نبی او وحو وب کل شی نلیم عالم پارس زما پوم زما نو پیدا کوله ولم زما اوس په نقل پیش کئ د فرشتو د فرشتو عاجزی چدا مسله توحید دی بیان فرشتوم کړي یا کچوی ساره فرشتو تن جایلن فل اربی خلیفہ بشک زو پیدا کون کی ابن العربی د جایل دیر مانی کئ جایل او پماند خالق صلا بېشکه دا پیدا کوونکې په مزمکه کې کہ خلیفتا یو خلیفہ خپل خلیفہ لیکای ما وې خلیفہ په معنی د قائم مقام په معنی د جانشین باقي خلک خبرې کوي بیان کوي وې دا ټول مخلوق د الله خلیفہ ګان دي انبياد د الله خلیفہ ګان نو چې دا مخلوق او انبياد د الله خلیفہ او قائم مقامو ګرځاو نبیادو قران مقصد دي ختم کو دام بیاو تداض دي دونو مقصد ختم شو بیا الله خورت کای چلمی یلی دو ولم یولت زما جانشین نشتا ز دچا خلیفن ایمان زما په زسو خلیفہ ګرځي او د الله خلیفہ ګان یولید جماعت سربراه او لیډرو بیان وکاو وی ګور الله ویزه په زما کې کې ځان لغفل خلیفہ ګرځو ما کټول علما خلقه دا لا خليفه ګان دي دا, دا خبره غلطه ګوره خليفه اغه سوق نسی چې داغه په ذات کې نقصان وي خليفه اغه سوق نسی چې داغه ته عارض کې نقصان شي دی دې کې نشم هاجرې دلې مونږ 파را نو د خپل ځان په دې خليفه او ګرزومه د خليفه او ګرزومه زکد دې کې او بل دې کې تعالی پيوزې اغه نشم سنبالولې نو ځان سو ورډومه خليفه جانشین یا خليفه زکه ځاله ګرځومه عارضې چې په مساله ولائمه او ماته سادس پیش انسان دی او داس په مګه شي لوزر رستو شما او د خپل ځان په زیبل را مخه کې کما خليفه جوړجن ما پځې نو ما یا ذاتي نقصان وي یا عارضې نقصان جوړ شي ځکه خليفه نسما او وللا د نقصان ذاتی او د نقصان عارضی دولونا پاک ده نو چپاک ده اینو ده خلیفه نم پاک ده زکارویں لم تکل لہو صاحبا د خلیفه ده پارخ ده پکار ده زماده سنه ده خجی وجود نشتا لم یلی جانشین می نشتا ولم یولده تاوی ده اللہ خلیفه گانده پوش کرد تا مانا چلت خلاف ده او بیا آغا شیر پیش کئی چھے الله ازانلہ خلیفہ ابو بکر گرزولے ہو ہاں داغی پبا رکی مفتاو دار سادہ امام نقیم رحم اللہ علی کے لی دی یاو سلش پیتما صفقے چھے آغا آچے پیش کرے آغا شیر آغا شیر د جھول لے چې پائی گے خلیفہ تر دی داغ داغا شیر مختلق دے مختلف د دزان جوړ کرے شوی دی. پوږه ا د ځان له جوړه خليفه ځان لا نه نشي پوږه نو چې خليفه دغه ما نه نه دا خلفا یا خليفو په معنی دا ور پسی کېدل سره د خليفه دری معنی تفسیری ما ور دي په دې مقام کړی لري او هغه دری والا معنی قران خلق کړی اصل تفسیر هغه دی القران یفسرو بعضه بعضه چې یو یا تفسیر د قران په بل ده په قران باندې هرشي خلیفہ پمانده ورپسی که دلو سرام یوزی یو باللغ پسی کینی یوزی یو باللغ پسی اود رئی لکا پلار زی نزوی دا گا پسی اود رئی گی نکزی یو نسی دا گا پسی اود رئی گی دیتا خلیفہ ہوئی خوا لکا زی پسی قرآن ذکر کئی چیزا جانشین دا یو بل بالگرزو ما آزان لا نگرزو ستاسو جانشین دا یو باللغ پاتی کو ما آزان لا نا صورت انا مخیری آیات اگر ابتدا یاتون قران سمارو یو یوصل 15 پم نمبر آیات د سوره انام اتمه پارا کی آیات والذی جالکم خلاائف الار الله غزاته چ ګرزوری تاسو لرا جانشي پزمکه کې د خپل ځان دامه نه نا الله غزاته چ ګرزوری تاسو خلاائف الار دې جانشین د یوبل نا پات کی دن کی دنیا کې د یوبل نرستو پات گئے مشران یو کې شرام داغه فز یو درې گی دا رنګی سورته আরাف ګورتا سو قائم مقام د یوبل جانشین د یوبل یو سل یو کم درس میا تو ګورې د سورته یارا 129 نمبر آیت 129 نہ ہم اپارا قالو اجينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا قالا سربكم يلكعدوكم ويموسال سلام قرب لد رب تاسو چا لاګ بکی دشمن تاسو ويستخلفكم في الارض او پاتي بکی تاسو د یو بل نه افزمک کي الله خاصم پاتې دا الله بجانشید پاتی کی گئی اللہ بختمی اللہ عزو بللہ نا ویستخلی فکوم فی الارض او پاتی بکیتا سو دیوبن لا پز مکہ کے مشران بزیو کشران بزا غیب پز پاتی کی گئی ویستخلی فکوم فی الارض او پاتی بکی رستستا سنا صورت مریم یو کم شپیتم نمبر آیات انسا فاخالف من بعدهم خلفن خالف پاتشو د یو والله رسد دی شیخ خلقو نا خلقو اعلی لارین نیکو نیکی نیکو خو بچو نو سه ناکر پاتشو به حیا پاتشو عزا او صلاتا موزی منزای او تبا برباد کو عبادت بلنه تبا کړه پوش دا منګی سورته نمل دښپېت آیات سورته نمل وَمَنْ يَجْعَلْكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ سُوق دې چې لري بکی تکلیف دا غپر ایشان چې کله دعا او غالي داغنا وَيَكُ وَيَ او سوک ده چوبه گرده تا سوک ده یو بلنا جانشین پز مککه که سوک شتا چه ده یو بلنا با سوک پاتی که پاشه جانشین د یو بلنا زخروف شپیتم که مرازی نو یو مانه ده یو بلنا رستو مشرانزیه و کشرانداغی پز اودریگی داله خلیفه نیشتا او دویم مانه خلیفه پا مانه ده تابدار پا مانه مامور تابدار لکه سورت سواد در وشتما پاراش پر وشتما نمبر آیت یا داودو انہا جانناکا فی الارض خلیفتا اے داود علیہ السلام من گرزول تالرا چې چیزا ما قائم مقام بھئی ہے یا داودو انہا جانناکا فی الارض خلیفتا او داود علیہ السلام من گرزول تالرا تابدار مامور پسمککه زبتا ته حکم کوما نو تبع زما حکم خپل قوم تک خلکو تبع کې پسمککه تبع زما د حکم ماموري تابدار به زما پوشګم خليفته تابدار خليفته معمور یادې ما معنا تین د بشرد بخاری کې ابن تین معنا کړي دا قائم مقام د جناتو د دین انسانانو د پیدایش نمخه په مقصد زمکه سو کو سیدل جناتوسیدل نزد جنات لږ کومه یند جناتو قائم مقام پیدا کومنو نو انسانان بې خلیفتا قائم مقام د جناتو پوش سو مانیو کړی دغه تا د تادیادی او قران دغه مانی کړی یو تاسو ما حواله مو خدا تفسیری ما قالو نوې فرشته اتجالو آیا پیدا کئته فیا فضزمکه کی کې اغه سوچ فساد بکې کی زمکه کې کی وایس په خودما اتو حیبا وینولارا تو حیبا وینولارا ایو خو وړ فرشته عالم الغیب وچه ده خبره کوله هغه د ژبته وچین سنان په قطلي عام کیا خسان خلا پیدا نو چې پیدا نو نو د پیدائش نه مخکې فرشته دا خبره څنګه کوي اګه له پتا نو پیدا نو نو یو جواب ده چې فرشتو قیاس کړي ده غایب او حاضر باندې چې الله کته انسانان پیدا کړي او د قائم مقام د جناتو دي نو کم ظلم او جاته قتل نه چې جنات کوي خدا به انسانان نه کوي د چين انسانان دا شکی نو اصل پیدا کوي قتل نو باکي شوکي باکي داکي باکي ما مونږه عبادت کوستانو ته عبادت پیدا کوي کافی وي یو دا دویم جواب دا دے چې دا لازم منه نه مخک انسانان وو وو هر زمانه کې انسانانو دا نه مخک وجود انسانانو الله مخلوق پیدا کوي د قیامت خو په دا وخت کې اغه ختم شګلو الله وی کنا چې زم مخلوق ختموم و یا اچي قوم من ارو خلک پیدا کوو نو کوم کده شي هغه مخلوق کې تباکل او او وخت څو جنات په مخ د زما کو نو بیا وجود د مخلوق پیدا کاو پوشه وانا هل صبح به حمد کو و نقدس من پاکستان بیانو کنا حمد د صفات سر رازی او سردازي او تقدیس د ذات سردازي سبحان وتعالى عما يسفون پاک دی الله داسنا چې خلکی بیان نه یا سبحان وتعالى ما یشرکون پاک دی الله الله منستا سه حمد وایو سبحان الله وایو الحمدلله وایو پاک غنو صفاتون است تسبیح بیانو د صفاتو خوستا ونقدس پاک غنو موږ د ذات الله مصطفی کی بیانو چې صفات بعد ذات صنم پاکي صفات صنم پاکي ګور فرشتو د دې بیانونه همو مسله ده چې فرشتي سوره نوراني مخلوق دي په فرشتو کې څوک شرک نه کوي ګناه نه کوي صدا غنا غيم د الله حمد و ثنا د ذات د صفاتو بیان دا مسله ثابت را په قول د فرشتو باندې دا مسله ثابت را په قول د پیغمبر پاک باندې دا مسله ثابت را په نعمتونو باندې دا مسله ثابت ده په دلایل عقلی او باندې دا مسله توحید ثابت ده په عجزت فرشتو باندې چې یا لامغتاده راځي ذکاون ولې پیدا کې وړاند قال اني اعلم ما لا تعلم زخه پویږه پاسه چې تاسو پین پویږي تاسو پین پوی. اوس چې الله دا مخلوق پیدا کاوه نو د فرشتو ته وویل چې پیدا کو. ول هغه په مشوره کې ته محتاج وو. داسې ذات دی الله او سمد به حاجت لري نو دوی سره د مشوره وریکې. دا ته چل خې. چې کله ته یو کار کې نو مشوره وکې د سي خلکو سره. تعالی هغه مشوره درکې رایدل کې ټول توب راغه په خره ایبان عملو کې به خوخه د امیر او د مشر دا خړایبه چوالې په وجه رايبه داغینه علی و امرهم شورا بینهم و شاویرهم په امره الله وی تاسو ته ما تاسو یې پیدا کوا زخه په پیدا کړه رسولای دا بجلو داس بیا ها وعلم آدم الاسماء کله او خد الله آدم السلام تنونا کله دول ارسو ټول یو کول تدې ولماول ګری حدیثه پیش کړې تیځه فوسکې موته خو دې بابا دای ارسو اې مګا بم پکې راه علاياذ بالله کله استفاده کړې ټول نه دي ورو چې ټول شیکنه له د قران د آیاتونو سره ټکراو او خلاف راځي دا خدایو زه نه لې نورو ته هم سوچې د یک غبطه کولې استغراقي والد نورو سباسه کې نو سايتون له لارو باندې دلته ولاځي یا ګيرومه بیا بسکه وقوتيت لها من كل شيء ولها عرش نزيم بلقيس وي ولات چې راکړې وې دي کنه بلقيس من كل شيء الله وايي ما زرقننتا من كل اور شی میولاور کړو ولې مولخ په د بادشاہي مورکلی وسر البته بسکه دا غوونه کوله استغراقې وي دا لخوا له بادشاہي هم یو مورکلی الله یا عز وجل نا کل مراد کلی استغراقې نه کلی عرفي دې اورش عرف زونه خاط چې کم ضروري او اقم يولاور کړو اقم او توخذي بعض خلک تفاصيله سره ډکړي تز دې پوسکی دا سمسې دا د دادي کنه دا ضرورت ته پوه شئ ضرورت نو کم شي زولو ته چې د انسان احتیاج وي د روټي اثر بدای لږه به ختمه وي د و بو اثر بدای څنګه به ختمه وي دا موږ ته خو ته ضرورتونه دا السلام بیان الله قران کی اوځا یا کړي اوځا بقرہ کې عراف کے حجر کے بنی اسرائیل کے کاف کے توہا کے سور سواد کے پوش دی سورت انیو اللہ دا, دا بیان کرے اکل نموراد کولی استغراقی ندے کولی عرفی دے خواہ چی بیدل آیادی کاف سلورتیا اصورت نمل تیس نمبر آیاد کے رازی کولی عرفی سمع اثر د یا سوچ ظلم تو خودا بیا پیشرل د سزن لره په فرشتو باندې بیا غا سزنا فرشتو ته وښودل فقال ان وی الله ام بيوني خبر کای فرشتو به اسماء ها اولاي پاسر دون منو دي سزونو سره چې د دي سزونو اثر بسې خواص به شهيدو بو ضرورت اي ان كنتم صادقين که تاسو رښتيني وقالو وی فرشتو سبحان پاکر تعالي الله لا علم لنا مغتا علم دادی سوزنو نشتا او گورا اللہ پرشتو تا نو خودلی زکا غیوگی کی دن زکا غیتی کی, کی نو زکا غی خواس و آسار غیتی معلوم نو او انسان تے زکا خودل با با عدم علیہ السلام تا چا غوگی کی دو اغا تا گے کی دو و زتن دی اثر بدای دوبو چتن دا بختمی دوبو سره خوواز بدای چې لوګه به ختمې دروټې دی یو توهو او دا پرښتوه معلوم نو چې چا غا نه تګی او نو غی کیدی وای دا لا امتحان پدایږه امتحان نه دی دا د څنګه بنصافی ده یو ته یو شی او خې د پیپر بلتهونه د ډول امتحانې ها د بیا دشه علی <الکا> که دا دا سوالو نو برازی دا زده او بل غریب ده که لاس پاچه لاسکه ورکرمه تا زخو دری او دا امتحان شه فرشتو ته نو خو دری او آدم علیه سلام ته او خو در او دو دوار امتحانه غصه نا دا فضیلت راغې د انسانانو دا انبیاء علیه مسلم پا فرشتو بانی چه فرشتی نو گیکیگو نتگیکیگی را غی زکا غنا نه کوي دا غي غنا ته ضرورت نشته اموکلف نه دی په غنا باندې ها اغه کی مدد د شاوت نشته د غنا نشته او داس مخلوق به پیدا کوم چې پای کی په مدد شاوت وی مدد غنا بې او غنا بنکې زه کوم خوراک ته محتاج یو او بوت ته محتاج ته محتاج شاوت ادا کولو کې محتاج او سره دا غینا من حرام مال حرام سکل دا لږه حرام غرس سيزونه دا مونږ نه کوي سره دا نه موږ ځان کنټرول ساتو دا ګران کار دی ایا او سره خو اسمد دي ضرورت نشته نه غ بیا نو الله وې چې اي فرشتو تاسو کې خدا ما د نه شته ځکه ګونا نه کوي او داسه مخلوق مې پیدا کچدا ټول مادی فقې موجود دي خو د شاوته اې ته معلوم دی خو به زه شاوته نادا کئ خو د روټې او د چا او د بو او د خوراک د عزت معلوم دی خو صدا یې حرام خوراک او حرام خوراک اوسکل نکئ نو اغه مې تاسو نه چکل ابیالې وسلام د فرشتو سری سړي چت انسانان نو غوري عام انسانان نو پام انسانانو کې خو نمرودم راي فرعونم راي نه انسانانو کې چې کم کم انسانان دی انبيياء عليه صلوات و سلام عام انسانانه په انبياو می حفرشتي هغه د فرشتو پروګرام میں کم کو په بعد درجه سره او د انبياو به رجو چاته پړې هي کما درکو غناګه او غنان کړي اور نور خلق وګوره کډین نه کانه ګناونه د کېګه او امبیا دے مسالم پاک لا علم لنا مغت علم نشه مگر را چې تا متکلې نوم را کړې وي ان کان دل الیم الحکیم یقینم تو خاص په یو هک متوالې ګوره فرشتي مونږ نه پویو تولې فرشتي اقرار کې لا علم لنا تول امبیا دے مسالم با اقرار کې سورته مائده 109 نمبر آیت یا مجمع الله الرسل فیقولوا ماذا وجبتم قالوا لا علم لنا وبدریی انبیاء علیهم السلام جوابجیب اور روز قیامت کی واجبات لا علم لنا علم اللہ موږ علم نشته لا علم لنا موږ علم نشته الله موږ نپوی انبیاء موږ نپویو فرشتي ټول موږ ټول جنات لسم آیات کے راضی جنکی وانا لا ندري اشر اريدا بمن في الارض ام اراده بمربهم رشدا متفطنشا مغنبو دا دغه ټول انسانان هغه نه پوي نیکان من نه جان سوره یونس 29 28 نمبر یاد فكفا بالله شهيدا بين وبنكم ان كنا عن عبادتکم لغافلین منږه یې نه خبر او من دعایهم غافلونو نه خبر دي د خالق د چغوالو نه د تمامي مخلوق نه الله نفع کړي چې نه پويي تمامي مخلوق په پټو شېدو نه باندې سورته نمل 53 پیتا یاد کړي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله نپېږي په پټ شيذونو به د الله نه مخلوقات خبر نه دي جنات خبر نه دي فرشتي خبر نه دي اوليا خبر نه دي اوس خلک دا خبر دي او رښوې شه معلومه او په قبر چنچنکی نی, نی مړې چې چنټل کې چنچنا تو شیدو نرک شو وی شاملی کری دي چې ولی دا مصر طرف تا اوگا ملارشا او آیا ای فلانی یا کتازمان معلوم شوی شی معلوم نکم نزبتا دا دفتر داولیاؤ نوباسما او گورو ای حدیث کراغی دی لاؤ نملتو سعودا فی لیلت زلما فی سقرت سمام لتا فترت کد تور میګه پيوتو رګټا پيوتو رشپا اغواد کویکا بغنډه وانی او زه پيپو نه شومه نو زه ما سګي دیولي شي وګوره حدیث کې راځي او وګوره قران کې راځي لایزملا نه حدیث به ثابت نه دی حدیث نه دی ازو د خلک حدیث وای دا دنګې ها شي به کتاب ته راځي کتاب د کتاب د چا د پدښتہ داد نظام الدین ولی داغه په مزار چکم کوم ناستو دا کتاب غلی کړې منجوور کونکي شین نشینات برخبار مور دا بدانات نو پاغه منجوور په پا کتاب کې دا اغه ولیکل موږ د منجوون نه او دا خبر وسو موږ څنګه منجوون نه منو منجوور خو په خود خبر شې د پاره یو خبر په کتاب کې لګي او هغه به سرکار کوي کنه ارانو سکه نور حزام منجو رانو جزان دې د دین ستنې وي ځان دې لولو علماء وي دا سر کې دې ځان دې لولو چې کتاب ټول کل زخائر کې 37 د زخائر کې لیکلي دي ذکا ذا خبره چې مغيب ثابت ته انبیاء ولرا اولیاء ولرا بلکه طول و ممنانو لرا <تصف> داگهی مولیسید خورایی دیکھره نورو نسگیلا خوزا منجورا نو منگوی نزا چزان دیندارا دا دین ستنوی او خل کوئی نا خود دی زمانی دا گولا پرنبای صفا دا تا ماکر خچا پیرا کری دا داو خیاو دا دا حدار از خائر لی احل حافظ کفایت الله دړاګي حافظ په حفظ باندې आवाज کار نه کوي ښا حفظ چې قران زده نه کنا حافظ یې आवाज کار نه کوي دا په او دلشه مسافه کلی کلی زاله بحث د علم غیب بحث د علم غیب داله دا بياله کلی ازدک دا خبره چلم غیب ثابت تے نبی کریم لرا اولیاء لرا بلکہ عام و مومنان و مسلمانان لرا و خدیر تا شل کی کتاب پر لاتو تالی کرتے تا دورتا دا یاتو نو بولنو جلائل ملناء قل لا یعلم من فی السماوات دے دا سیاپی جوی خدا غدر پنزو سو ختمیانو خپکې یم نو غواړې خامنه یادو خداسه فزان یادو چې دا شرک بوځي وي او د دنیا نه په دا شرک تللی او یا دا د استادانو غیبت کوي اګه چې د الله صفت اولیاء عام مان امره کړي مالا ځم مسلمانانو کې ما کنه تاسو می تاسو له اندره کړي مالې دا کړي ته عام مه نه لیکي ګور بلکې عام مسلمانانو لږه علميږي ظالم اعظم څخه پټه کړې وې دا وی زمانه به وړستو لاندې دازي دا بده نه وي چې زما دوکی به زما د قبر نه لاخ کیو خلکو ته به ښکارا کوي چې دا اساس او مشرانو او دا پېزانو دایلی کلی وروړه هزه کې کتاب کې ضمانت خودي کتاب کې دلي کلی چې محمد طاهر ده کافر ده دې دعا د دعا نه منکر ده متکه خبره کوي د خیرات نه منکر ده دعا من سقم منکر کې د شي ظالمه تعویداغو ان شاء الله داغو بچيو او نصیب ان شاء الله ستاغو ډوکی راځي دستا اډو کې په قبر نو خلپ ته به قاعده کوي چې داغه ظالم او کافر او مشرکو چې د قران د لصوص نه خلاف کړو داوې نو خل لا پرې دا چې د سقم کې کې د سړي کې لیکتاب لیک لیک کې وي شکرانه نظرونه د قبرونو په نوم باندې جائز دي اې حافظ کلیده قدمه صفه زخایر دا غپړه چه دا ول جاهد بابا مازه بچيرا کا حافظ قران وکړه اې لازم ما جوړي حافظ قران اې پز به وقایعې بیا به مقصد ځان مې پوهه کوا نو دا نه انجام وې کده کیف یو کپایت الله خبره او توخه به خلق وې زکه دا خبره نو هغه صفنه به یادونه د پزګه خبره دام دا کړی ده پوשי دوی مسافه کې چه دا بابا مال بچی راکا ک چې دا شې ویلای که دا شکی خیم سلوړم کړ خا پاشیا په دوی مسافه کې راځي دوی مسفا او پاشیا سلوړم کړ خې لیکري که چا داسی وی چې اے بابا هم اما انا رسول رب لي اهدك غلاما زكيا ولد هيبکول خوده کوي نسبت د ځانته او کو زکه چې متکلم ها واحد شي غیر او دا مجاز نو نسبت د شړو تک او ته جایز نه دي ها نو که چا داسی وی چې اے بابا ما دا بچی راکا او الکولی یا نبی ته داسوی چې ما په رتو اوکا نو دا جایز دی ای بابا ما د بشراکا دغه چې دعا د ملکیت په اختیار کې دا چې په دعاګانو کومو لابه د غاړو قصې می سي دی له بابا ما د و دا شرک د کتاب زغائر د شرک او د بدعاتو د کتاب دا عجيب مولا کتابونه لیکلي دي قران وګورا دا کتابونو حالت وګوره چې علماو د دې په اړه کیسوي چې څوک علم غیب ثابتای مخلوق لا ندا آیا جایز دی او ک جایز نه دی علم غیب مخلوق لا دانش ته دی دا کفر دی چې څوک په پټو شیزو باندې مخلوق غنی بغیر د الله نه خدا دا کفر کوي دا را خلاصة الفتاوات مولانا عبدالحی دریم جل تین سو پچسی صفا دریم جل تین سو اکتی صفا بارو رائق دریم جل اٹاسی صفا پینزم جل ایک سو ستاس صفا قاضی خان سلورم جل آر صفا سلورم جل چار سو شپگ اتیا صفا شپگ شپیتر اول جل ایک چوون صفا علمگیری سلورم جل تین بزازی سلورزے لکھلی دی اول جل تین سو پینتالیس اول جل تین سو چیسی شپاگم جل تین سو تیر تین سو سو مخلوق خبردار دے تیغٹ کاخر دے دیکھ کتاب انو لکھلی د الحقیقات شیخ عبدالقادر جلانیت اللسم صفا ہاں مدارک سلورم جل دو سو انیس صفا دو ام جل ایک سو اکاس آر صفا شرف اقبر دم اللہ علی قاری ایک سو پچتر صفا حافظ ابن کسید دری زیلی کیلی دو ام جل دو سو تریتر دو سو دو سو دارنگی موضوعات کبیر دم اللہ علی صفا جم الفرائد اول جل تین صفا 380 صفه عینی یو لسم جل 520 صفه فتو الباری سنور دې لیکلی د یا لسم جن 38 صفه اتم جل 395 صفه اول جل 115 صفه چې څوک په پټو زونو مخلوق خبردار دی اگر کام بی یادې جون دې مل دی, دی, دی، ودا دو کفره عقیده ده ردی ټول علماء په نسبانه د زخایل چې دا لیکلی دي چا عام خلک پوېږي د ټول علماء په نسب باندې سره کافر مخه اساری مرفوعات معنا عبد الله یوکم در شما صفه کتاب التسهيل دي معالم التنزيل اول جلد سلام صفه ابن جرير نهم جلد اتس 30 صفه سراج المنير دويم جلد 53 صفه خازن دريم ذکرت ولبرار ولشرار د پیر بابا علی رحمت فتوا د شما صفایو کم شپیتم صفایو سول پنجاتیا صفه دو سو شپک سل وخته صفه کې پیر بابا علی کلی سنور غا چې څوک د پټو سيزونو مالک مخلوق غني بغیر د الله نه وزادو کفر کو کوي درا ابو داوود اول جلد 22 صفه نسائی اول جلد د 100 صفه ہا مدارک مسلم اول جل دوکم سلمہ صفا اول جل ایک سو پاس ترمیزی اول جل سین تیس اول جل ایک سو بتیس بیزاوی تفسیر اول جل دری یوکم سلوی ختمہ صفا کرتبی دیال لسم جل دو سو پچیس صفا تفسیر کبیر شپا گم جل پاس ستر صفا روحلمانی یو لسم جل گیارہ صفا ادارنگی ابودعود اول جل یوکم نوی صفا هدات الابراد پیر مانکی دوز آیا قبل کتاب کې دی کری دی پچتر چیتر شاملې شامی دی کری دی منموت الرسائل دویم جل تین سو گیارہ صفح دعوی دی علم غیب کفر دے چو سو ایک دعوی دا پوٹو سیزون مخلوق تا کیا رہ کفر دے دارنگی علمگیری دی کری دی شپاگم جل دوزہ تین سو تئیس تین سو چپی صفح چو سو ایک دعوی دا د سیزون مخلوق کفر دے رہ ابن العربی دیم جلد 731 صفحه کې لیکي مند د الغیب غیب مند د علم غیب فو وکافر سوچ د داود علم د غیب او کې فو هو کافرون دی کافر دی ها دارنگی تفسیری مراغی یو کم دیرشم جلد 29 جلد 106 صفحه کې لیکي من اد ان النجوم تدل على ما يكون من حیات نمود نو غیب ازالکہ فقط کفر بالقران سوچ پستون روان خو بدګنی عالم الغیب نو کافر ده په جون ده په مر سوچ د مخلوق نه ګنی زاد المسیر اتم جل 135 صفحه کې لیکي من زعم ان النجوم تدل على الغیب هو کافر اه ادا د خیر د خساره خیر موده په کاراسوول کې خیر دی نه نه چا چې غلط نکلی کړی دی وروړه هغه په داګه کا چې خلک ته خبر شي دا خلکو په نس کې دا هغه قدر دی وګوره غلطی لیکلی کېږي زموږ چا څه ذاتو دشمنی نشتا خو هغه د الله په ذات او په صفاتو کې مخلوق ډېر خدار کړی دی مونږ دې سره دښمني نه وای څنګه چې یو سړی په خپل استاد خپې کیږي دا څنګه مونږ په الله باندې خپې کیګو چې دا الله صفات چا ور کړی دی مال امره کړی دي جون دوه بلوله ملک دي زپه د اخپای ما چې نه مال دا صفتنو په کاسن چې مال زه خار مال را کړه په مسلمانانو کې حضور یې ما زپه څه خبرم نو یو ناچیزه ما هغه ملي په څه خبر دي نور علماو فتوی کړی چې کو دا کوفر کیداره هم فرشته وی لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت اللی الحکیم قال رب ی الله ادم السلام خبر کړ د الہ بیا اسماء په سر د نمونه دي سره اوس د خبر کا فلب مار کلا چې خبرې کوي دغه نمونه دا وی قال ان وی الله ان وی تاسو دا چې بشکه ز پویګم پا پټو سزون دا اس ماو نودو زموکو او ځکه پویګم پا چکاره کوي تاسو پاج تاسو پټوي نو هغه سپټول ایتہ کلمت شمول وای د پاره دا پورا کول ویل کما سبلاب شي چې میبوس کی چېبوس کی د چې خطیب شو نو دا مې په کیسې پره بانی جمله سکی گی خسن زیادت دی سره خسن نازی کامل والی را علی که ما سبا لارش سباو که روٹه موٹه بو بوری روٹه خوشوانو دا موٹه سر روٹه موٹه علی که چه تا زی رازی کنا زی لانی کرا زی رازی کنا انو زی نو دا رازی پا کسی دی خوش دا د کلمه دا شمول وی وعالمو ما تبدون زخپویگم با چکارکوی اواز تاسو پټوي وایسکول ملائکه د جوړوړي ادم درې نعمت تاسو فرشتي ما په پیغمبر آدم علی سلام ته سجده کړو و با با ادم ته نماز تاسو نکي عزتمن کوو یو یا تاسو مای عزتمن کړې یاد که چې موږ فرشتو ته جوړو سجده وکي په طرف د ادم علی سلام ادم علی سلام د سجده وکړه ټول فرشتو په یمانه ابلیسونه ان انکار وکوه واستګمل ځان غټو غاڼو وکانه کافرین او دې پهلم د الله کی خدای کافرانو نا او دایو مسنده پیچیده دا, دا. اتدازونه دي دی. ګرام دیزه سجدی حکم الله فرشتو ته کړو قل نال الملائکه ته شیطان ته ویلو وکړه شیطان زه کو نه کړ خلک ته تداسک خلاف، خلاف دیکھن دیکھن دیکھن تا خوای چې شیطان خللا خللا ذکر کړي چې چلا او حکم نه کړ اغه ته کړې اغه ته وښو نه څه کار وکاو نا اي فرشتو ته او ځلاد شیطان ذکر کړي او د بابا آدم علی السلام بابا آدم علی السلام ذکر کړي سوزې او نو د شیطاني مرصله کړې نو کله حکم دوالو تکي کله یو کې یو د حکم کوي او بل دې کې بل ته حکم کوي دلته حکم فرشتو ته کړی لري او د شیطان هغه پی قیاس کړی لري لکه مونږ یلو بیا د کل خیر شریف قیاس کړ او دل لمتقین والکافری اعزه کړ کوي فرشتي عزتمن دي او هغه اخز ذلیل او رسوا شیطان هغه قیاس کړ حکم ډول ته شوی یا زه قدم نه خو ذکر د فرشتوی د سبقیت نه وکولم بي الله فرشته پیدا کړې و ذکر د فرشتوی د وجد تعظیم نه وکه عزتمند وي یا قدم نه منې نو زه به تاسو هم ځان له مستقلی حکمی دی بې امانته کړلې ځان لا سورۃ اعراف ګورئ تاسو سورته اعراف دو م نمبر آیات آلم انا کا لا تسجدا از امرتک وی الله دولسم ایت دې اتمه پارا رسول تیارا وی شیطان وی الله ما منا کا سشی منا کتال شیطان الله تسجدا را وخت دې زپ یو کار کويږي الله تسجدا ذ سجدې نو کولونه تاول سجدې ز بې ایمانونه کړه از امر تو کلا چې حکم او ما آتا او ګور کلی وکړې کلا چې ما آتا ته حکم او نو تاول ز ما حکمونو مانو ځان بیا حکم کړیو نو حکم راغې دوالو ته مساله حل شو ځکه اگر بې ایمانو وي زم د خو مخلوق ته جایز نه ده او دل تعالی حکم کړې په سجدي مخلوق ته او وجودو له ادم ادم علی السلام خو مخلوق دی او بل یې کوي لا تسجدوا للشمس ولا للقمر سجدا بن کوي مخلوق ته ځکه چې یو مخلوق دی وزجودو لله سجده صرف الله ته او ته ادم ته سجده کوي سلام ته هو شو کنه مسجدہ دوه قسمه ده یو سجدہ د عبادت ته او به مسجدہ د تعظیم ده سجدہ د عبادت اچا ته ټول اذیان ته ممنوع وای چا ته سجدہ جایز نه ده که مسجدہ چ د عبادت ته دغه مخلوق ته جایز نه ده نه انبیاء تعالی جونډو ته نملو ته اچا دله حکم د سجده د عبادت شوی چې لا تاسو د لشمسي د عبادت بنټ او سجده لله سجده الله ته دتکه کی د سجده دویم قسم د تعظیم ده او سجده تعظیم مخلوق ته جایز هو په اوقاتو کې تعظیم سجده او دویم دا کجایزه نه واخله الله حکم دی چل او وی وی کا نو چې حکم د الله راغې نو د الله په کې بس وی وی کن وی کن. بل جوابدارې چې جواب دا سجدا سلام ته نه و خو ته نه ده سجدا چا ته ده الله تعالی خو په طرف دو آدم علی سلام لام لترف له آدم کې لام لترف لکه اوس موږ سجده کوچا ته امن الله ته خو هغه سجدا چې په طرف د چاوي د خانکابې الله وي هغه سجده ماته منزور ده چې په طرف د خانکابې وي کته دا سجده ماته کېبني منزور کدی تر ته کو کېبني منزور ا سجده ماته منظور ده چې په طرف د بیت الله الله فرشتو ته وی اے فرشتو اغه سجدا ماته منزور دا چې اغه سجدا په طرف د باباي با ادم باندې وی چې هغه تاسو طرف کئ او دا په طرف سجده هم ماته خو, خو په طرف دا ادم علی سلام دخه جواب لطرف پا دی ښا اولام له طرف عبد الرسول قديبه نه اغه شعر بل جواب دا دے چې سجده داسې نه وا چې څنګه موږ سجدا سمکابانی کو سجدا یا کا العاجم نفس انحناء دس اسلام علیکم اسلام علیکم دس لاس پروٹوکول وای دبستاس ادم علیہ السلام یا نفس انحناء دس سوال مامولیکا تکوور بابا ادم دا سجدا یا نفس ابن العربی لیکلی دی احکام القرآن کې چې دا سجدا نفس انحنا وداسه بس او یا پښان د سلام د عاجمه داس په تدل لاخې خودو داس نو که چې بعد خلک کې کنا داس د پارټ اوف د عزت داغه په شه نو دا سجدا سیوا وس پوښ وکړه سجدا د تعظیم و د عبادت نه و سجدا الله ته واخ په طرف د بابا عدم علی السلام و او که سجدا ومه نو داسې سجدا نه و چې څنګه موږ سجدا پزمه کړو نفس یې یا په تندیلاس کې خودلو او یادونه دي کټکیدلو پوښي او یاد الله حکم دی دغه دا چا شنو چا کوي اوس یې شیطان وله بغاوت وکړ د پارتکې تدارکې الګا الګ دغه خې چا و خوړې هې کنا تو ښا بدای تلازون دي واغې ابراهیم عليه السلام چې ښې لالکل او فرشتو لا او ټی کېکل او فرشتو نو غوړېګه چا و خورے. خورے. زوا زم ځای تدارکو هغه دا ودایت د پدې کې نظر دي چون چراکه له کده بنی اسرائیرو دا شیطان وداع دا فرشتو استادو نو چې د فرمانونو الله کته را كوس کو او بیت شیطان جوړ شو دا د خلکو نا. دا خبره غلطه ده دا سے ناکار مخلوق الله داسه دا بهترين مخلوق د پاره استاد نه ګرځي ښا دا د شیطان د جنص او د فرشتو ننو قران د جنسیت بیان کړي سوره کاه 50 سم آیات کې کان من الجن ففسق عن امر ربي کان من الجن دا ابلیس د جنسه د پیریانونا نا لا من الملائکه تعداد پرشتو د جنسانو خوش یو دیم چې د پرشتو نه پیدایش نکيږي اود دی به شیطانانو نه دریم دا چاغې پخپل منسکي نکاو نه کوي ابليس او شيطانان او د فرشتو په مسکی نکاو نه راضي نو څنګه داږي شو بل فرشتي ګنا نه کوي او دا بېمانه ګناګار دي لا یاسون الله امرهم ويفعلون ما يمرون فرشتي نه فرمانی نکوي دا حکم چې الله حکم کوي دا سورت تعلیم شواګم آیات کې بدایشي لا يعصون الله ما امره ويفعلون ما يمرون د څادق دی صدا فرشتو استادو بارو بیا نه فرمانی وکړه نو دا په الزام دی په فرشتو باندې نو امنتو بالله و ملائکته باندې منکر دی فرشته نه فرمانی نه کوي دا فرشتو او د جنس نه نه دي پوش ته ځان د جنس نه نافرمان او بېمانه وکانو ده په حامل کافری انده یا کنه من سواده وګرزید ده په دین کولو ده سجدی ده کافرانونه نو ويمغه ادمه السلام او سیګه انت تو وزور جو کنه بي بي صافه ده باکه کې څلور قول ذکر غواغه هم سې ندي سې دي په نا کسې معنا سو کوي چې ده جنت خلده همیشوارې خدای ته بیا څنګه ده جنت خلنه خو وطل نشته دي ته وته لرم باځوي دا اسمان برا زیات برا اسمان نو کیو نو چدا چد جنت برا اسمانونو کیو دغه پیدا و پزمکا نو برا څنګه او کته ده سو کوی دا یو زه خو بهر حال د باغ نه مراد یو جنت تے یو باغ ده ایو باغو کینو یو باغو د باغونو دا باغو باغ او د باغونو نه با باغ کې الله او سونه و زوجک الجنه ببسا په دې باغ کې و کو لا خو رې مینه ادمې او د دینه راغدان فراغه کمزې کې چې خوګه چې ستاسو حیسو چې کم کې چې خوګه چې ستاسو ولا تقریبا او من دې کې تاسو دواله دی ګوټی دا الله دې پورته من دې او فت کو نځ دې شوینو فتكونه من الظالمین نو شی با تاسو دواله د ظالمانو نه راغه زالمانو زلم په ماناده کې می سره شي به تاسو د عدالت کې میکو او ګناه پر ځان لا ځان لا به کوي د دې د قران ذکر کې زلم په ماناده کې می سوره تکاب د دې سماعه کې 33 قلتل جنتین اتت او کلا ولم تزلم منه شيا او کمه به نه کاو د میو نه زره بره دا رنگي زلم په سره قوداته فاتر آیات نمبر 32 فمنهم ظالم للنفس بعض داغه خلقنا چه ما بشران ګرځوری وارثان د خپل کتاب نو کمه کون کی خپل ځان لا ظلم په مانل را کني نو شیبا تاسو دالا ځان دکمه کون کنا کمنه به ورزید دمه اون فاز الله نو خو ول ددوا له شیطان فاز الله او خوول د دې دوه لره شیطان او خوول د دې دوه لره شیطان اسې په یره په قستی ته پوسه کوم څه چې نو خو خیال کوو چې نو نه خو یې فیمینځې نو کله پکې خو خو یې گی د دې دوه نووکه شیطان دې دوه ډوله راغځینه شو د تواړه فی پای کوئی ادمه السلام ګناه کړی و, اللہ دا غزین اوخ گناہ و. آدم علیہ گناہ نو زه قال لا دا غځینه وخه ګناه کړی و ادمه السلام ګناه نه په ګناه کې قسم ته اغه بوټینه منه کچ د نه خوراک مکوا او دا غي بوټینه میوه بي بي هوا شو کوله و خداسخان هوایی یې و بي بي او کټکړي بي بي هوا وا نیمه خورلې و ان مې خداسخان پرې خوله آدم علی سلام قضایاحت ته تل او راغه چې خدا په سخان پتو چاغه وګور اگر نیمه دانې تیار وسغیم ته عام پسیو خور ته پوسیوونکه الله ورته او آدم ما تا ته حکم نو کړی چې دا مخرو ته و خورا الله زحبن مبارکد نشو دی که څوک دې چاغه ګناه کړم دودی لګیږي یا شوي آدم علی سلام پسیو ګور امبیا نه ګناو نکیږي آدم نه ګنا نه وشوي علیه الصلاۃ والسلام بو گناہ کې قص شرته او دا قصنو لیس علیکم جناح فیما اختاعتم ولا کما تعمدت قلوبکم سورته عذاب سره رم نمبر آیات کې نشته په تاسو باندې ګناہ په چې خطا شوی تاسو چې په يرته مې و او خلانو څنګه ګنا شو بیا سبا پایی ربانی روج اوخرا او بوس کا نستاخو روج پورا شرورا اغم بیا گناہ شو پایی ربانی او غلط د نوش خیال دینو نوگ گناہ شو لیسا ولیکن ما تعمدد قدر قسمت تو اہا کراجی کنا لی ولقد عہدنا الی آدم من قبلو فا ال فسیلم نجد د عزما او نو مودل مندله لاې ق غونهته د قسمنو الله و ق نو الله وګونه نه ده ختاوه او د قلم راغې دغ گناه کړې زالما دا تا دوبال لیکل کړي نو تا دوه د لاس نه پیدا یا دونه غلتې خبره دي کړي زالما نو استاد لو دو نه په څنګه پهې خبرو را له. اوې شیطان چې وې او زلوه ته درست راځي مزابيا دل نشوي څنګه پس اوسه او تا چور وط پسې یوې ته پاسي یوه دې نو ته چې خیال وکړو نو ما دل نه کېده د جنت ته نو دې مار په دې ګډه کې شیطان دل نو چې دې مار کې دې دل نشه نو خپل کارو کوي بیا وروته ایدا نو ولې الله د ما په کې دا چې دا مې مازه راځي علي منبيزات ستور بیا څنګه شه نه دا کسی مې سي خلکو جوړی کړي نه د چتا نو په دې تلو تلو کې دا خپل را مې توخ کار وکړ په ایمانت اوس اوس او یا چې وته وي د جنت د دروازې سره خو دا راغله دغه حا دې مو یې اے آګمې به نه و خو راګړې دې چې مې دې تاسو په شهدا شه دا ماره نه نه چاګ بیا راغله وقلنا ويمغيبت وزلارشی بازاستاسو ته پاره د باج دون دشمنان دي دلته جمع وروړه او رستو ايه بت رازي صورتي تواکي کلاوي فهبت جمع البته به بيان کوم عارف ان مو مختصر دي ايه بت وزلارشی بازاستاسو ته د باج دون دشمنان دي ولكم سحوته پاره فلر دي پزمکه مستقرون ضد کن دي زيده اولو نو تفسیل به انشاء الله آراف وکوم ومتاع او فضل الالهین سو وخته پوری مرګ پوری فتلقى ادم م ربی کلمات سلورم نعمت تاسو دونکو نه په ير باندې خدای را لغز شاله خدای نو لغز شو فصا ادم فغوا البته سمانه کې بعض خلک ته معنا کې نه فرمانی وکړه ادم علیہ السلام نو فروان نو گمراشه نما نه غلطه فاص ادم ربهو شکل دو گناه کراغه ادم علیہ سلام د خپل ربنا غنا به شکل دو گنا او خو گنا نه وا لکه پروجه کیو بندا د کوی pagal والال دی او بس کی او دا غیر دی نعمت خو شکل دو گناه کاری اوغه ته گنا ده منګ چې ګورو چې ادم علی سلام دا خورا کړېږي نه ګناه کړې شکل د ګناه کاری خدا غو دا لاپنزبانی ګنانو اوس پوښیږي شکل له شکل د ګناه دی فاغوا نو چنده تنګ شو مالدا نوزد کړی واغه سي ادم علی سلام مې ربي د خپل منا کلمات یو سو کني مي فقارا نو ویل واستي ال کلمو لره پتا باندې باندې یوګه پاغه باندې بشکره الله دې تو په قبل اون کې مهربان و یا سو. و یا چا دم سلام کلا آ روعت دو. آن؟ نو ایمان پارش آغو قد روایت رازی. و پیدا اکلمان. نو ما ما دعرش پا ستون بانی اولی دا. لا اله. پس تنو لا اله الا اللہ, اللہ محمد رسول الله نو شوم. چا الله <سؤال> د خپل نوم سره نه یوځکې مګا نوم دا چا چا غته دې محبوب وي نو دا محمد زکه الله ته دې محبوب دی چې د ځان سره خپل نوم دا یوځکړی نبي او دعوني بمحمد الله وی چې زمانه دعا او غلا په حق د محبه حق محمد لولا محمد ما خلقتو کا که محمد نه وینو ما به پیدا کړې را لولا ک لولا ک لما خلقت الافلاک د محمد د مخه پیدا د دنیا خلکوې کمه د محمد د مخه پیدا او دا کلمې داوي نو چا دا کلمات اولستینو فتاوا د کفر کلمات کوسو یو دا د قران نه خلاف دی چې دا ما د آدم علی السلام د پیغمبر په مخ پیدا کړي نو دا ټول نبي دا محمد الله دا چا د مخه پیدا کړي دا ټول دنیا چې د محمد د مخه پیدا دا او قران اصلي مقصد یې ختم شو او ما خلق ټول جنه وال انسان الا ليعبدوون ما عبادت لا پیدا کړې ما محمد د مخه پیدا کړې پښ په تا به ا کلمہ سوره اعراف 23 نمبر یاد کړه چې کلمات اغه ربنا منجل السيد تفسير هغه دې چې د قران آیت په قران باندې ولګي ربنا ظلمنا انفسنا وعلما تفلنا وترحمنا لنكون من الخاسرین ا کلمات وینو پتا بالي الله مې د باندې یو میشک باندې مشکله الله دې توبه قبل انکه مهربان قلنا او په دې تفسير ان شاء الله کسباب سبا, سبا کو مو چون کو وخت مختصر دې دې موټ سیم دې ولانیږي بي توزي لارشي دي زنا جميعا ټول ها ټول لارشي پایما او ادم عليه السلام ابو بي هوا مرادي او دا غینه تعبیر په شری جمع جمی صدقه کړي تو وجود شرافت نه یو تاسو دا شی وینو که سی یو وی خپل ټیچر او استاد تاسو دا د پاره ده عزت داغه پایما یا تیان کو کدا شی تاسو تاسو ته زما د تره من کتاب پیغمبر امن تابع شاج چا به داریو کا زما د کتاب نفل اخوف نبویله په دې نه په پیغمبر چا چ زما کتاب په سچ ته تابع داری کړي او دې بسر روان دي نو خیرا باندې کې او خو جون بمندین رضی الله وې پروا کې او یې راوا کسان چې کوفر یو کو دروږي په تاسو زمونږه نو دا کسان خوندان د اور دی دای په دې کې همیشا په دې باب ختم شو او په دې کې بیان د اصل داوود او توحید دلایل عقلی نقلی وو